Välkomna till decenniets första avsnitt av BB-podd på GT.se Där vi såklart pratar om IFK Göteborg från alla möjliga olika perspektiv Jag heter Joakim Hanes och jag sitter, som jag brukar, med min gode vän Patrik Lindberg Ett jävla privilegium vi har att få snacka fotboll och blåbit så här varje vecka Och att ni är så många som lyssnar varje vecka i ur och skur Tycker du att det blåvita året har börjat på ett kraftfullt sätt Patrik? Det tycker jag även om jag kanske inte uppskattar dina ordvitsar och tänkte att du kanske som något sorts decennielöfte skulle sär tona ner Göteborgsmentaliteten lite och sluta malla det så jävla ordvitsar, men absolut känns det som att vi vi startar 2020 på ett bra sätt genom att ta in en ny klädssponsor på ett jävla monsterlångt kontrakt. Tycker ni tvärtemot på att du glömmer att jag istället borde vrida upp frekvenserna ordvitsigt alltså gå in på våra sociala medier där vi heter bebeport överallt och så skriv det ett till honom så att han så han håller käften bara med sånt där. Jag kan ju också då meddela att dina ordvitsar allt som oftast klipps bort och att du väldigt ofta drar dem men att folk inte får höra dem. Ja, det kanske skulle köra en, en sån så. naked truth avsnitt någon gång eller få höra hur patetisk du är när eller. du sitter och, och, och kan liksom inte kan inte säga en mening utan att liksom få till det och sen gör en sån här lossastrumvirvel i luften eller sån sån greatest hits avsnitt med bara mina ordvitsar. <laughs> <laughs> och, och, och bara denna. Vänta, jag måste googla det här så att det blir rätt. Ja, eller hur? Ja. Folk surf hade tagit slut så långt hade det blivit. Det är ju inte bara det här nya samarbetet med Craft som tröjsponsor som vi för övrigt såklart kommer få att det komma till lite mer eh ingående mm. när vi faktiskt sätter en matchträja eller när den har presenterats. Ja. Eh såklart utan det är ju även en en värvning vi har hunnit få eller en, gamla, en som jag skrev på Twitter vi har recycled en värvning i eh, Alexander Jällaro mm. från eh, Jönköpings södra som efter mycket om och men och många olika presentationer och och agent eh, Hervorfs <laughs> fejls <laughs> eh har blivit kvar klar för blåvitt eh och Vad jag har förstått är en spelare som tränar teamet verkligen har önskat att få till blåvitt. Eh, en kille som kan spela på båda wingback ytterback positionerna och det är ju bra. Det är väldigt väldigt bra. Eh, ja, det känns ju sjukt spännande att få in honom och det kändes ju jävligt konstigt i höstas framförallt när den här bilden läckte ut då där han står tillsammans med Kent Antonsson i klädd den i Göteborgs tröja. När man gör det så är det ju liksom det har nog aldrig hänt att en spelare har varit så nära och ändå inte bli klar. Jag jag tror aldrig det har varit sån där någonsin i blåvit historia. Vet, eh. vet vet vet vet med såm ändå är det som man sjukt nog mest av allt lägger märke till med den bilden. Det är att han har vita jeans på sig. Han det? Ja. Det hade du missat, men det jag kan inte sluta tänka på att han har de vita jeansen för det påminner lite om om du vet förr i tiden när blåvit ja. spelade i Europa så ibland så hade vi vita kort till träna och det var typ fett. Ja. Ja. Jag vet inte vad jag vill komma Nej. med det, men det är ju ändå något som bidrar till den kraftfulla inledningen, eller? Är Yellow en riktig nattklubbskille, eller? Det har jag, jag, jag har ju inte sett detta, men den slutsatsen drar jag ju direkt. Var de tajta också, eller? Det, det, det har jag inte tänkt på, men säkerligen. Det var nog inte baggy, var det Nej. inte? Nej, <laughs> det känns inte som att man jobbar baggy, vita jeans. Apropå jeans och kläder på trick. Mm. Så ska vi faktiskt ta och säga en gång eh för alla då på så här. Men vi ska säga jättestort tack till Melrose mm. för tiden som huvudsponsor hos oss. Ja, som som löpte ut i i december här nu. Eh ni kommer alltid vara med och så vill jag på sena lätta så de som hade avlidit i höra mig till. De kommer finnas kvar på Kungsmässan eh, eh andra planet där. Och det gör ju också att det finns plats för faktiskt för en ny huvudsponsor, i BB Pod. Mm. Det är ju kanske liten förutsättning för att vi ska kunna avsätta så pass mycket tid från våra vanliga jobb. Så så känner ni att fan, huvudsponsor för BB-podden vill jag vara. Det har jag alltid velat vara. Ja, det så... var det när jag var liten så drömde jag om det, att få bli huvudsponsor för BB-podden. <laughs> Men då, då då finns öppningen svår, nu svårbandom. Ja, <laughs> absolut. Ja, hörr, har vi i sånna fall så så fixar vi det. Vad gör man? Mailar man bbpod@gmail.com. Det kan man till exempel göra. När ja. det blir läge att ta in dagens prominenta gäst eller. Det tycker jag absolut. Eh vi kanske bara först ska förklara vad vad det är vi håller på med. Varför den här jävla idioten är med i BB-podden? <laughs> Älskvärd i ditt ja. på något sätt. <laughs> ja. Eh jo men alltså oftast tycker vi väl att det är ganska skönt att få in lite utifrån perspektiv på det man håller på med. Eh, just när det gäller fotboll och sånt där så är det väldigt mycket att man är i sin bubbla ibland. Vad förstår du vad du menar? <laughs> Nej, verkligen inte. Nej. Eh, så då tänker vi att någon som själv är i i någon sorts fotbollsbubbla, jobbar mycket med det, har koll på läget och är fotbollsupporter kan vara bra. Mm. Ge en presentation nu. Han har tillsammans med poddkollegan Gusten Dalin skrivit om landskapskartan för var fotbollspoddarna kanal för betydelse med deras flaggskepp Toto Balotto. Under bältet finns det utom en ansenlig mängd getingkrönikor på temat fotboll plus en och annan övertänd webb-tv-sändning. Som åsiktsperson är han extrovert på gränsen till Tourette Och låter aldrig känslorna stå tillbaka Det är förmodligen därför vi inte kan låta bli att älska honom Trots att han är en gnagarjävel Vi säger välkommen tillbaka till BB-podd Thomas Villbacher Och tack. Du jag måste fråga dig, du har ju förskjutit den här äh, inspelningen på grund av att du var på fotvård. Mm. Jobbar du ofta den typen av diva-fasioner eller är det bara när du ska leka mås fotmassage till och med? Nej, det är ofta. Nu för tiden när min podd går så jävla bra och man är liksom en upphöjd sportjournalist i Sverige och är med efter 5 och liksom såna där program som bara liksom då stora är med i mig. Eh då ja. du jag är inte liksom jag tar ett steg närmare lätt stands för varje år som går. Eh och eh, lägger ju faktiskt... mycket så här fotmassage, ansiktsbehandlingar och man ska se bra ut och så där. Problemet är ju bara att jag är ju fetare än någonsin. Glömmig och jävlig. Mm. Det värsta värsta stunden på dagen det är när jag ska duscha och behöva se den här bedrövliga kroppen. Eh men men fotmassage men, men det, det, det okej okay. jag jag hävdade ju jag hävdade ju att jag har Sveriges vackraste fötter det har jag alltid sagt tidigare men jag jag gick en kamp med min kompis Johan Gilgren i Djurgården för övrigt eh och då då var det, var det röstningen nyårsafton och där alla damer i sällskapet skulle rösta och där jag då röstades fram som eh, den som har vackrast fötter så att eh, vackrast fötter i Sverige. Ska vi göra så att vi helt skamblöst skäll första frågan från eh, din din podd Toto Valottos eh, så kallade fakta ruta som alla poddar håller på med nu mm. förutom att de åker på turné också. Nice. Eh och så kör så kör vi några stycken såna och sen så hamnar vi någonstans in i in, in i skabraket så att säga ja, så vet alla vem Thomas är. Mm. Fullständigt namn. Eh Thomas Johannes zu Willenstein från Wildbach. Alltså det är originalnamnet sen så har det ju förenklats ned när vi, vi blev av med vår adels titel till bara Wildbach. Men eh, det är det är ju egentligen liksom originalnamnet. Jag tror det att Wildbach då att, att det kanske var någon sån här brass, brasse artistnamn men det var så tvärtom det var sämre än Det var sämre <laughs> än, än var det var egentligen. Igen. Nej men jag har ju sagt det i olika sammanhang men vi har våra mm. våra marker liksom där vi vi var ju under några 100 år en av de mest framstående adelsfamiljerna i Österrike vi för, försåg hög adeln bland annat med eh, vin från chilserdruvan och den något bortglömda druvan blauerwildbach eh, men eh, den börjar komma tillbaka lite nu eh, död såklart efter våran släkt eh, en liten by numera som ligger utanför eh, Graz som heter Wildbach och ett slott då som heter Slöss von Wildpark som har varit ett gammalt slott där bland annat Schubert eh bodde under många av sina år han komponerade Forellen bland annat eh, som gäst eh, i i liksom i, i vårt slott. Vem fuckade upp allting då? Det sägs att vi support våras titter. Alltså vi hamnade ju släkt med de här jävla Habsburgarna, Habsburg. Eh och det de var ju lite lite mäktigare än vad vi var. Men känner du någon sorts besvikelse nu då, över att du hamnat i ett radhus i en Stockholmsförort istället? <laughs> ja, det kan man ju faktiskt göra. Ja, uh, viss besvikelse, men jag jobbar på och förhoppas uh, ändra på det. Ålder? Eh, uh, 40. Ska vi bara hålla det så? Ja, <laughs> ja det ja. kanske vi gör. Känner mig som 18. Men det tror jag alla ska känna mig också se. Längd brukar jag fråga alla spelare och så jag ja. frågar jag också då. 183. Och du bor i Rönninge, Stockholm. Stockholm sort mm. fast Stockholms, det begränsa till det. Sydlägsta Stockholms förorten eh av de alla. Eh min stad är ju inte Stockholm utan det är ju Södertälje som är närmast. Vad skulle du säga att du jobbar som egentligen? Eh sportjournalist. Mitt, huvud, mitt mitt turuppdrag <laughs> det jag lägger mest tid på är ett fortvarande alltså en heltid frilans tjänst på Expressen där jag skriver om internationell fotboll. Det det är liksom det har jag gjort de senaste 15 åren också så att det, det det det måste ju vara det. Sen så kan man ju liksom så här prata om vad vad är det känner jag mest pengar eller vad vad är jag mest så här känd för alltså en gång i tiden så stoppade liksom no, någon kunde stoppa mig på gatan och säga så här men du du som är mer Eurotalk du brukar ju ofta få höra Eurotalk. Sen eh skulle vi säga du som mig, du som är, du som är i Europe till du skulle säga men ja, det är nej, nej, inte riktigt. Nej men nu för tiden så är det ju enkom i stort sett Toto Balotto så. Men men det är ju fortfarande expressen som jag känner liksom är så här det det är jobbet jag har liksom. Har du spelat fotboll då? Ja, definitivt. Jag fanns spela fortfarande fotboll. Jag har alltid spelat fotboll så länge jag kan minnas. Vad blev slutnivån så att säga? Då? Hur högt hamnar du? bästa nivån var var väl eccellenza i Italien som någon slags som jag liksom om man jämför mer lite här än någon slags division 2 nivå på fotbollen sen så är ju liksom den tekniska taktiska nivån mycket högre eh, men den fysiska nivån är ju mer att liksom 95 av laget rökde det det kanske man gör i serie A också men eh, nej men så här rökde och gillade inte fysiskt mycket men var ju otroligt skickliga liksom eh, eh jag jag Ja, en ganska bra liksom spelsinne och och hyfsad teknik och sånt där för att vara svensk, men där nere så vart man ju snarare liksom en grovarbetande mittfältare. Vilka lag håller du på? Eh, AIK, Fiorentina. Och Göteborg. Vad ja. <här> <här> vad förhåller du på dem då? Nej, jag vet jag, jag vet inte. Alltså AIK, mina föräldrar är Djurgårde. Eh mina närmaste vänner är ju godare. Men för mig blev det AIK. Jag trodde den svarta tröjan drog mig när jag var, när jag var yngre. Jag har gillat mycket för estetiska. Den lila tröjan drog mig också. Roberto Baggio först och sen Battistota drog mig till Fiorentina om man nu liksom ska nämna något. Men jag jag var ju jag var ju liksom så här riktigt ung ålder så var jag ju stor Marco van Basten liksom supporter. Så att alltså jag hade ju koll på Milan där där tidigt men det var liksom Fiorentina som blev laget så här. Men sen när jag jag började gå tidigt själv med kompisar på livefotboll då blev det ju liksom AIK Fiorentina blev vänner med jag så man nu ska man hålla på ett lag och så där. Så då började jag verkligen jag men kanske var 13 då då började jag väl läsa allt och så där om, om Fiorentina den knappa liksom läktyren som fanns som om ett italienskt fotbollslag på tidigt 90-tal. Du var lite inne på med blåvit här. Det känns ändå som att du på senare år har fått ett lite så att säga komplicerat förhållande till blåvitt eller? Nej, jag jag skulle säga att jag alltid alltså jag samma relation till blåvitt som jag alltid haft egentligen. Det vill säga att liksom ett eh, som jag ser det, nu är AIK AIK så jag kan inte prata om dem för det är mitt supporterskap men om vi ska prata om svenska lag så är det det mäktigaste svenska laget som vi har jag är född 1979 eh så att eh, jag, har, jag har ändå jag har följt framgångarna på 80-talet och framförallt så var jag eh liksom 15 bast du vet man är, man är lite i sin som första första gången man verkligen som läser allt och förstår allt och börjar förstå fotboll när man är runt 15 16 och så där. Eh då då då var ju då var ju liksom Champions League blåvitt och då slog också Champions League. Då blev det så jävla liksom stort med Lennart Johanssons nya nya format på Champions League och eh, det det sitter så jävla djupt i mig att eh, IFK Göteborg med de blåvita tröjorna det det och så här ICA-reklamen och allting på tröjan de de bästa spelarna liksom där var också sen spelare som var i blåvitt som ser det mer av man växte upp med och som blev liksom grymma internationella klubbar typ Jesper Blomqvist eh, liksom som som man sen följde på den internationella scenen så, så att eh, det det det är väl snarare det att det finns en jävla respekt för för IFK Göteborg som jag tycker många i liksom Twitter supportervärlden vi lever i idag 2020 eh äh, glömmer bort lite granna. Jag hatar gärna IFK Göteborg varje varje gång vi Vi möter er eh men samtidigt så kan jag känna att det här är inte är IF i Göteborg. Alltså så här IF i Göteborg ska vara i toppen. Eh det ska vara det här mäktiga IF i Göteborg och det det kan tycker jag är lite tråkigt att de inte är. Och sen finns det ju någon slags skadeglädje som AIK-supporten såklart. Eh alla rensa fisk i Göteborg och alla suger kuk i Göteborg och allt sånt där. Alltså den skadeglädjen och det som det hatet och rivaliteten det finns ju såklart. Men i, i, innerst inne i mig så så tycker jag också att IF i Göteborg ska vara det ska vara de, va, de ska ut i Europa och, och Och, och göra lite det Malmö gör nu. Och eh, det är, vi, det är väl det är väl det lite grann så där då. Ja. Jag tycker lite jag tycker lite synd om er de senaste åren. Vi har ju liksom plockat in det här nu för att vi ska få någon sorts utom från utifrån perspektiv på, på på vad vi själva håller på med i våran lilla bubbla. Mm. Och våran känsla är stort ibland våran supporterskara och och sånt också. Det är väl att blåvitt är lite tillbaka eller i alla fall på väg tillbaka. Mm. Håller du med där? Ja, det går inte att säga någonting annat eh antar jag. Alltså vi tänker på den säsongen om man gör i fjol med tanke på de spelarna man har i truppen nu eh så ja men ekonomin som ser bättre ut därför ni rättar mig fel men det vill så jag har förstått det ser bättre ut eh, från krisdagarna så att säga. Eh det känns som att man man liksom vänt på den här skutan nu och då finns det bara en väg för IFK Göteborg att gå, det är uppåt. Jag kan inte se att man ska gå neråt. Så därför tror jag att det är bara är en tidsfråga innan man är med och blanda sig i bland, blandar i sig och och krigar om eh om vokalen i slutet då. Jag gillar att säga vi har sagt att vi ska ta in dig Thomas för att du ska ge så här nyanserad bild av VIF Göteborg för att vi själva då ibland man tycker alltid att den segeltaget är störst bäst och vackrast liksom. Mm. Men du, men du bara stärker ju våran tes om att vi är bäst just nu, vilket är väl lite jobbigt då. Vi vill liksom höra skit mer. Ni får ta in Robert Laul om det är så att ni vill ha någon slags här dystopisk bild av av VIF Göteborg eller så får ni ta in Noa Backer eller Erik Niva om ni vill ha liksom den expertanalysen av IFK Göteborgs trupp eh, inför säsongen 2020. Alltså jag går bara på magkänsla här. Jag går på uh, jag jag har alltid gjort det och det det gäller även internationell fotboll. Alltså det Manchester United kommer för eller senare komma tillbaka och vara uh, ett av Europas bästa lag. Så är det bara för för uh, den moderna fotbollens ehm uh, uh, manus liksom uh, framtidsmanus ser ut så. Har man historien bakom sig så som IFK Göteborg har? Eh, har man de ambitionerna som eh, IFK Göteborg alltid kommer ha som liksom en av de största klubbarna i Skandinavien? Ja, men då då blir det så i slutändan. För det senare sätt, sätts rätt personer på rätt plats och all, allting pusslet blir liksom eh lagt och då då kommer det också gå bra. Så att eh det det är möjligt liksom att Malmö har något slags ekonomiskt försprång här eh eller det har de ju men det, de, de de kommer eh de kommer vinna på det eh på kort och lång sikt men det är ju inte så att de har så jävla mycket mer pengar än de andra storklubbarna i i Sverige eh vilket vi, vilket jag alltså vilket skulle kunna göra att de köper vilka spelare som helst och att de att de slaktar AIK och värvade och får i här och det är svårt att hitta en central mittfältare till Allsvenskan som är bättre än och får i. För Allsvenskan ser det ut så. Vissa spelare kommer man aldrig kunna få hit. Eh och och därför kommer därför kommer de stora klubbarna alltid kunna konkurrera med Malmö FF även om de har några hundra miljoner mer. Du men, du menar att Malmö är nu i någon sorts läge där visst de kan köpa de bästa spelarna men och då ska upp ett hack till så krävs det så oerhört mycket mer pengar så att det är inte ens är närheten jo, någonstans. Jag tror inte ens då alltså även med 500 miljoner till så tror jag att de skulle kunna locka liksom spelarna på nästa hylla. De eh, mm. alltså an, om om eh, om Christiansen är den bästa spelaren från ett fack liksom. Ja, ska man då titta på nivån upp. Ja, vad blir det då? Ja men då skulle bli en etablerad han var han var ju i Kiev och och hade inte riktigt etablerat sig men han hade ändå spelat matcher. Då skulle det bli en etablerad mittfältare eh från en av toppligorna Tyskland och så vidare. Ja men då måste det vara så som jag säger. Det, det måste vara en hemvändare. Det måste vara en spelare som har liksom en relation till klubben den svenska klubben han kommer till. För du kommer aldrig kunna liksom värva Stepinski från Hellas Verona. Även om han inte är superbra så kommer du inte kunna värva den den spelaren för den allsvenskan finns inte. Utan måste ha samisoner i högren så liksom. Ja, verkligen, verkligen. Eh och vi vi pratade ju om Navade. Vi pratade om Kina med Björn Västerum då det var i Studio AIK. Jag menar allsvenskan scoutar inte där. Och nu har de ju dessutom gjort om den den kinesiska ligan som gör att liksom de kinesarnas gästarna kvar där de får bra som finns. Så det det finns liksom ingen anledning att att scouta där utan då då lyssnar man med agenter istället. Om det nu skulle dyka upp någonting då är det bättre att köra någon slags Sydamerika spår och Afrika spår och sånt där. Men nej, det det man kan komma jävligt väl komma till. Man kan komma jävligt långt med en god ekonomi med en stor supporterskara och bra sportchef, bra tränare. Då och det det, det tror jag att IFK Göteborg är på väg att sätta. Här. Du eh, var ju ganska kritisk mot Poja ett tag där förra året när det <laughs> ja, Men jag inledde för, ju förra förra förra positivt. Eller, när, när, när när fan det var. Aa, ja. Jag inledde jo, väl positivt när men, vi men så, pratade med varandra om Poja, var det inte så? Jo, men så jag, jag när jag inte kollade lite historika så mm. var du det väldigt ett tag där att, att han måste skärpa sig. Nu, nu är det över och så vidare. Vi tycker jag vi, vi, vi tycker ju att det är kul att, att gå tillbaka och och säga vad vad det vi sa och sånt där. Men det ligger väl kanske i supporternaturen. Nej, jag tror det. Jag tror det är godis alla fort som ska tycka om saker. Jag tror jag ska sluta med det. Eh, alltså det ska ju i och för sig inte göra men kanske som allsvenskan då. Eh men eh, nej men vad det gäller Poya så kände jag väl lätt att där att eh, det måste lyftas snart liksom. Hur mycket tålamod ska man ha eh, när kommer det här spelet sitta? Eh och allt det där som liksom man pratar om Poya att han vill spela en fin fotboll och en en proaktiv fotboll eller en optimistisk fotboll eller en, liksom anfallsglad fotboll eller en bollhållande fotboll hur man nu vill eh definiera den men det blev ju alltså jag är inte sportchef i IFK Göteborg och det är jag inte av en anledning så att och det ska man ha järn stor alltså så här man kan tycka saker men man ska också se på folk som tycker även på Robert Laud liksom att han är bara en journalist. Han får väl tycka han man får väl tycka liksom utifrån vad han, han hans kunskap. Sen så ska man ju också ha järn klart för sig att han har sällan rätt. Det finns experter typ som jag som ofta har rätt. Jo det är ju sällan jag liksom gör en pojanalys att det är läge att uh, att, uh, sparka, fast det inte är läge att sparka fast inte är läget sparka det hände ju liksom en av 100. Vad det gäller Loud så kanske det är 90 av 100 som är fel. Det är det som är skillnaden. Men uh, där får man ju göra sin Men, filtrering va? av vilka man följer och vilka man läser eller hur va. Varför tror du att jag har blivit så med LOL? Det det det är liksom en låsning tror jag. Av vår, av, vår, av av av realism alltså. Ja det var många år av realism som liksom kände att varför håller du på så här Robert? Mm. Ja, men jag tror andra massa lösningar. Det är liksom det är ju värren juggelösningarna. Jag menar fan alla våra alla alla mina balkampoler de har alltid lösningar på saker och ting. Det man ska doppa strumporna i slipe och då blir man frisk och alltså de de har de har massa lösningar helt enkelt. Det det är röd malbro och det finns ingen annan sig. Vi hoppas att han hittar rätt sak och doppas rumporna i till 20. Jag kan jag kan säga så här om eftersom man är negativt inställd till blåvitt hela tiden och försöker alltid hitta fel, det gäller ju faktiskt hans relation till AIK också. Men eh det det, det där, där IFK Göteborg är fel klubb att låsa sig vid inför 2020 och inför framtiden eh kring negativa saker. Alltså det finns andra klubbar som man kanske borde låsa sig vid för att jag, jag tror jag tror att det kommer bli ganska lustigt för IF Göteborg från här. Vi du sa det att du inte du, du inte ska hålla på och sticka ut hakan och tippa sånt där men vi har fått en fråga från jag tror att det är en av era favorit eh, lyssnare som har så jäkla bra namn han heter nämligen Ivar Svänglund. Ja, ja visst. Och det glömmer man det, det glömmer man inte. Han undrar vad du tippar i blåvitt 2019. Eh, och det också finns då, det också finns då, bevis då då, på det här då, då, då också. som Gusten alltid brukar säga äh. att det är inte han som gjorde det men eh, jag har en jag har en grupp eh, polare på WhatsApp eh, så som det funkar nu för tiden va eh där vi alltid tippar inför och då hade jag blivit sexa 20 tippar Vad blir det 2020 då? Vad blir 2020 då? Ja ah, men det blir bättre då, då så blir det väl fyra på placering i Europa. Vilka vinner Allsvenskan? Nu varvade ju man jävla sjukt. Nu varvade ju Malmö ytterligare så lirar man lite att kolla på Jondal Thomasson. Ja, han bara eh vet inte vad man ska om man ska tro på Malmö egentligen. Eh men de borde ju vinna. Eh, jag tippade de om att vinna förra året. Men eh eh nej jag tror AIK tar i år. AIK eller Bayern? Hon det ska plocka att tre cykels spelare från blåvitt till till exempel AIK. Mm. Vilka skulle du rikta blicken mot då? Ja, men jag gillar ju karaktärsspelare så alltså spelar typen Sebastian Eriksson vill man göra i alla lag. Men vi har ju Sebastian Larsson där som som man skulle kunna då likställa karaktären. Men jag gillar honom. Jag uppskattar den typen av spelare. Eh, Yusuf såklart skulle man vilja ha. Ehm älla jag, jag jag gillar ju person gillar ju Jorgen alltså AIK i problem nu när Nabbe har har blivit skadad. Även mm. om vi har värvat och eh äh, värvat och får det så så behöver vi ju faktiskt nånting eh äh, till vänster offensivt. Eh äh, Sacco Ylletopa har ju inte direkt eh äh, varit strålande och det känns inte som att Norling tror så här jättemycket på honom heller. Eh äh, så ja men det tar de tre då. Ja då. Ja, jag tänkte jag skulle släppa in Patrick också, men vad säger vi utan att säga någonting? Ja, men eller se tipsa med något. Vad, vad skulle ni om är, någon spelare som ni verkligen inte skulle vilja ha med? Du får inte lova sälja, du får inte in och du får inte lova lura in någon <laughs> spelare. Ja, <laughs> nej, det blir inte nej, så nej, det kommer bli. Ja, men det, det men det blir det på så här. Det finns ju karaktärsspelare som absolut inte vill bli av med för att de är mm. att de just lyfter laget. Ja, men ärligt, Marcus är otroligt bra. Man har ju så jävla mycket i Göteborg. Det är Sebastian Eriksson också visst det ligger men ja. Ja. Men om vi, om vi bortser från allt det och så men för jag skulle det köpa spelarna med för det är också så här. Det är klart att jag inte skulle be, vilja bli av med Al-Hassan om det skulle vara så att han bara lyftes med en lyftkran och släpptes ner i AIK och så fick inte vi någonting för det. Det där var typiskt dåligt. Mm. Men om det kan hosta upp en 40-50 då kan vi börja prata om det. Ja, nej. Då då då tror jag att vi tar vårt sportchef i någon annanstans. Jag skulle ju så definitivt jag skulle ju definitivt inte alltså om jag var blåvitt sportchef så skulle jag definitivt inte lägga pengarna på Fika Ligan i alla fall. Men det tåget har gått. Ja men jag tycker det är jävla ja, det synd om jag tycker lite synd om IFK Göteborg där också. Att när alla andra fått hemvändare. När när alla andra liksom stora klubbar har liksom fått tillbaka spelare som bara varit ute i Europa och testat då har IFK Göteborg inte fått det. Okej okay, Sebastian Eriksson men alltså är du med på meningen? Mm. Det det är liksom eh, någon av de där jävnlarna hade väl alltså det är synd att alla är så jävla pengakåta. Alltså någon hade ju liksom det hade varit det hade varit fint med någon som inte var eh, pengakåt. Nej, och det liksom det fanns ju en tid när det, tajmingen med sportchefer nog inte var var helt rätt på på alla på alla huvuden där. Men men någon av dem borde man väl faktiskt kunnat eh, få ihop det med, men eh som du säger, Kanske. nu är det nog nästan tveksamt om hur man vill ha ja, det. Nej, men vad fan sitter och pratar om det 2020. Ni ni har ni har en större framtid än att sitta hoppas på 35-åriga hemvändare. Alltså det, det det är ju bara lägen det. Vi byter ämne tycker jag. Ja vad eh, om, om om vad ska vi värva istället då istället för uh, istället för de här uh, fikaligan om du, om du fick plocka någonting ja, men jag skulle jävla så att någonstans känner jag väl att uh, i alltså återgå till det som sa tidigare alltså IFK Göteborg är ändå mäktig klubb ni har ändå liksom stört upp ekonomin hyfsat så att det borde finnas lite pengar att att, att lägga på en hemvändare. Är du med? Alltså att Nabbe mm. kommer tillbaka till till AIK så det måste då hade Nilla Sevibe som som kommer så det måste det måste finnas den typen av spelare för att jag tror att de bara kollar på den truppen som ni har där det ändå finns ganska mycket talang ändå. Eh dels från egna produkter men men även eh, eh ja men de de vi pratade om här tidigare alltså, så så få in spelare med lite erfarenhet eh Ja, nu blir det en jävligt trött jämförelse. Men när Zlatan kom tillbaka till Milan. Det hände någonting med det laget. Det hände någonting med karaktären i hela det laget när han kom tillbaka. Det, det behöver inte vara fikaligan. Det kan vara någon annan. Men no någon borde ju lockas av att gå till IFK Göteborg. Gå, gå tillbaka och lockas av utmaningen att ta upp IFK Göteborg till toppen igen. Och ni får stretcha er en ekonomi. Hur fan man nu än löser det. Med den typen av spelare. En jävla eh Sebastian Larsson typ aktivt, liksom. liksom nu såg jag att eh, Kisetelin gick till Malmö FF alltså ni borde ge er in på den typen en sån spelare bundilösa under under vintern som verkligen står för kvalitet och erfarenhet som höjer de yngre spelarna. Det det det skulle vara någon så jag kommer inte på ett namn just nu. Men nej men vi såg ju prov precis på det när Lasse Weber kom till ja. oss uh, under, under våren där och nu är han borta då. Mycket och, mycket det ju, ja. ja, det gjorde ja. ju helt galet mycket. Det gjorde, det gjorde ju stort sett allting. Och även för supportarna, även för entusiasmen i i liksom i alla led i klubben. Jag är jag är ju en ganska jobbig jävel ja, på många sätt och, och vis. Och jag kan känna då liksom att när när saker och ting har vänt nu eh, för för klubben. Vi har vandrat varit nere på botten och vänt och det det är mycket som pekar uppåt. Så kan jag känna att fan, nu måste vi passa oss här så det inte blir för mycket halleluja stämning i klubben. Allting är bra. Vi släpper en en en video för att presentera ett nytt sponsorskap och då är det det bästa folk någonsin har sett. Mm. Och vi har fått in nya folk på liksom klubbdirektörer och sportchefer och den jag tycker verkligen att de har gjort ett bra jobb men det bland så ut på gångpunkten som att allt de gör ska bli till guld på något sätt liksom så. när man får in ett nyförvärv alltså den är världens bästa mm. spelare men de har inte sett en minut med den alltså man man man bortser från det som inte är bra det är farligt att göra som jag kommer alltid vara en sån jobbig som jobbig jävel som säger till att nej nah, men så bra var det väl inte vi måste kunna bättre nej, för vi för jag kände att vi ska kunna kräva mer liksom nej, och de, och den den den typen måste ju alltid finnas det är bara att jag hoppas att det finns ett tärt också men det övertygar dem alltså så för för att om blåvitt ska komma tillbaka det är liksom prata om och var med att slå som titlar då finns det bara ett sätt att göra det på och det, och det gäller alla liksom från sportchef ner till bänksspelare du jobbar hårt så inåt jävla helvetet. Det det det finns inga alls sätt att komma tillbaka på. Eh alltså det det är så det det handlar inte bara om liksom att kavla upp ärmarna och jobba hårt utan det handlar om att vara kreativ också och hitta lösningar och liksom gå egna vägar, våga gå egna vägar. Men det tycker jag så poja bojar jävligt mycket för också som tränare. Det det viktigaste är ju att nyckelpersonerna eh liksom leder den utvecklingen på något sätt eh, och och där är ju onekligen sportchef och tränare eh, viktigaste av allt och där tycker jag det känns som att ni liksom har det bra ställt just nu att ni är på rätt väg. Så att eh, jag såg att Stefan Bilbon eh, skickade iväg laget i december på ett två veckors stenhårt jävla träningsläger. Alltså såna där grejer kan jag gilla så att detaljer. Eh normalt sett så blir spelarna lediga i december och så drar alla iväg till något varmt land, förslagsvis Dubai, Dubai. nu i tiden, ja exakt, eh som har kräks på det. Men det är så det är och det är bara att acceptera. Eh nej istället så gjorde han det för för han sa att de är så jävla fåfänga de här spelarna vad det gäller kropparna. Så att då skickar jag iväg dem och då kommer de i dunderslag liksom 10 dagar innan julafton vilket kommer göra att de tänker efter lite extra när de tar den där extra bärsen eller prinskorven. Eh och när jag väl får tillbaka dem så har jag ett, liksom fysiskt mycket bättre i lag att arbeta med direkt. Och det ger mig fördelar att jag på effekt. annat liksom eh det, eller det det det är med det, det är med utrymme att jobba med andra detaljer också direkt. Så så att, du vet det där var ju bara ett exempel men men att att man hittar sin sin väg och går liksom man tror på det och sen, så alltså nu kan man ju faktiskt konstatera att ni är på rätt väg. Ja, kör, jobba hårt. Du om vi, om vi släpper ifriturebort lite och fokuserar på det lag du håller hjärtat eh, håller varmt om hjärtat. Hur går det för AIK just nu? Ja, just just nu eftersom vi sitter här torsdag den 8 januari min pappas födelsedag för övrigt. Eh så ser det ju fantastiskt bra ut. Det är öppen träning imorgon torsdag, då ska jag vara speaker på Skytteholm. Det kommer bli jättemäktigt. Eh och då kommer säkertligen jag tror i alla fall och får i presenteras. Eh, vi har sålt Linner fått in som det ser ut en bättre målvakt eh, i har en stark trupp. Det pratas om att vi eller pratas om det är väl mer eller mindre bekräftat att vi ska byta spelmodell och spela 4-3-3, eh vilket plisar publiken, men jag tror också kommer att plisar resultaten. Eh, så att eh man var ganska skeptisk efter eh slutvisslan gick i den 30:e omgången eftersom vi inte hade löst Europa och att det inte fanns lika mycket pengar eh så att med liksom resurser som var betydligt sämre några ett innan hur fan ska vi försöka lösa det? ännu mer slagkraftigt lag till nästa år så vi kan vända på det här och Nolling blev kvar. Mycket rykte om att han skulle gå. Många som var negativa till det initialt. Det kändes det kändes lite som att AIK hade hamnat lite i ett eko. Fan, vi lyckades inte. Europa funkade inte. Ehm um, men uh, jag tycker att Björn Västerum uh, återigen visar att han är en av Sveriges bästa sportchefer, eh uh, topp 3, kanske topp 2, kanske den bästa, vad vet jag eh i och med värvningen av Åfor är det ju sån nyckelspelare som är så jävla viktig så att det det finns liksom inte. Det är sån klassspelare så ja men det, det var en drömvärvning och precis det, han är ju precis det här facket liksom som som är så jävla svårt att värva. Spelare som gör stor jävla skillnad med erfarenhet etablerade går rätt in i elvan eh uh, och han lyckas lösa det redan i januari så att vi står redo för den här jävla cuppen som som vi måste vinna eh uh, i februari så att nej vi vi mår bra. Hörru. <laughs> gott gott att höra nu. Jag måste ställa en en följdfråga här och det har ingenting med allt ändra fina då så att du i mån skulle vara spiker på Sjöteholmen första träningen är. Eh uh, jag och Jocke har ju många år proklamerat för att uh, IF Göteborg ska göra någonting av vårets första träning för de gör inte det. Det kommer ja, det inte svårt support. Det vara, Nej, det kommer det kommer de mest inbitna kommer för att de har sett att det är i kalendern. Men IF Göteborg annonserar inte de gör ingen stor grej av att vårets första träningen de gör ingen... inte det på en tid där det är. Nej, om man gör inte avstampet tillsammans. Men Det känns, vad jag minns i alla fall, att AEK har gjort årets första träning till en stor grej i många ja, år. Hur mycket betyder det egentligen? Ja, det betyder jättemycket och jag tror också att det betyder helt mycket för spelarna. Att komma tillbaka och känna att säsongen drar igång direkt. Man känner att det är allvar från första steget man tar på planen. Ehm uh, och alltså just den lilla mentala biten för spelarna alltså shit vilken jävla klubb jag spelar i för Kobe 5000 pass på en träning vad är det här det är bengaler och det sjönger och det det är uh, entusiasm och optimism och och allting så där jag tror att det gör skitmycket. Eh uh, så men men det är det, det är sånt här det är ju en tradition. Det, det är väl lite lätt att bara skapa en tradition uh, bestämma att vi vi ska också göra så här Men men fast det känns som en sån grej som väldigt enkelt skulle kunna bli en tradition. Jag förstår att det är svårt att skapa traditioner men att kicka igång året tillsammans bör inte vara en jättestor grej egentligen. Ni bara lägga det på en tid som folk kan gå på ja. så istället för att det ska vara klockan klockan 10 liksom ja. på på en vardag, det, det går ju inte liksom. Alltså jag har alltid gått på de här första träningarna. Det är skitkul. Plus att man har det kan nog alla relatera till. Nu har mig ett sånt jävla sug efter all svenskan också nörr har det inte varit någonting på länge ända man har suttit och kolla på det är lite så här Daniel Kristoffersons silly season liksom. Ehm men sen så har man i alla fall jag men jag tror många andra också även de som är mest inbitna allsvenska supportarna har följt den internationella fotbollen ett tag nu och saknar nog också att vara på plats, att komma ut sätta på sig halsduken eh och och ta sig till arenan och dricka några bärs liksom med polarna. Jag det suget är ju enormt nu vilket också liksom borja för att alla klubbar borde göra det här. Ja, jag ska ta och vända på begreppen lite här då för du pratar väldigt mycket om, om alltså hur det är uppe med AIK vad vad ni gör. Jag har ju lite fått känslan av att just AIK crowden är kanske världens mest lättsålda publik mm. för att man springer liksom blint åt vilket som helst City Camo förredhåll som som klubben pekar på. Förstår du ja, vad jag menar? Ja men jag tror att AIK är eh eller jag vet att AIK är en klubb där man antingen är med eller emot och är man emot så är man emot sig något helvetet. Är man med ja men då är man 100 med även när det kommer en citykammad uh, kammade citykamm och jacka liksom. Eh <laughs> uh, och så springer man och köper det. Nå någonstans Nå mm. någonstans tog togs ju priset för detta liksom när nu ska vi släppa våran nya världens snyggaste tröja mm. och så är det en svart t-shirt. Mm. Och det är ingenting mer än en svart t-shirt. Och, och och era ni, ni går i taket som att det vore liksom mm. nåt nåt i jävla hästväg. Ja, jag och, och, och, och, och jag kan, ja, jo, det är inte det. Jag jag tyckte jag gillade det. Jag tyckte så att jag tyckte det såg ju så mycket som en svart pyjamas. Så sen så kan så var ju bilderna <här> coola, rent grafiskt så hade ju Nike och AIK tillsammans eh 99,9 Nike gjort det fett jävla bra. Så att jag menar, då fick du skit när du sa att det, det ser ut som en svart det, pyjamas. Det får man väl eh allt allt man går emot som som den stora massan och det, och det, och gillar får man ju skit för så är det ju men jag bryr mig inte. Det är ju samma så fort det är någon sorts webbomröstning på på Expressen eller liknande så så där som där frågan egentligen är vilket lag håller du på mm. Ehh, i alla olika beläggsformer då är ju alltid AIK som som går upp i topp där för att det känns som att det finns en en jävla internetdår eh, armé att mobilisera där på något sätt. Ehh, det är ju framförallt den största. Den största armén av bredbandsriddare är det, det, det, det största och den kraftfullaste svarta massan vet du. Den bara kör över allt. Ja. Webbomröstningar ja. och motståndare. Vi är sponsrade av Tusenne, ett företag som gör riktigt snygga klockor. Jag tänkte faktiskt avbryta dig nu innan du säger något mer för jag fick nämligen ett SMS från Alex som som som driver Tusenne. Eh som som bara så skippa ordet premium. Okej. Okay. Potansynonym istället. Mycket kanske beror på att du du kanske använder det ordet för mycket, men då tänkte jag bara fråga så här först vad betyder ordet premium för dig? Men, men jag, jag kollade in det nu där och så i att han bad om synonymer så så googla jag premium och synonym. Ja. Och då fick jag upp belöning, utmärkelse, pris och stipendium. Eh uh, och så fick jag också upp högoktanig bensin och premium bensin. Men ska ska vi ska vi, ska vi ska, ingenting annat. Nej, ska, nej faktiskt inte hög kvalitativ av användarnas bidrag. Men ska, ska vi säga att vi använder oss av ordet stipendium då istället. <laughs> Hur fan blir det är ju förvirrande då. Ja. De gör riktigt schyssta stipendiumklockor. Ja, va, vad jag förstår inte vad det betyder. Nej. Så du menar alltså att det är klockor som är premium fast vi kan inte säga det bara. Nej, vi får inte säga det. Nej. Det är bra klockor. Ja, eh de är ju dessutom designade av riktiga klocknördar vad vi mm. har förstått. Lite mer som du är mm. om man jämför med mig. Ja, lite så. Men det, du du har inte hittat fascinationen med klockor än och vad är det det är ju så jävla schysst att matcha rätt klocka med med rätt jacka eller rätt tröja och så vidare. Det är ju också det som är så bra med tusen är att du kan byta armbandet så himla lätt utan att behöva gå till Uh, urmakaren så att är du sugen på att ha en riktigt god brun tröjan då eller en vit skjorta för den delen så kan du sätta på ett läderarmband och sen helt plötsligt blir det sommar och du vill ha t-shirt på dig och då byter du själv lätt hemma på några sekunder till en riktigt god stållänk och det är det jag gilla med det att du verkligen kan variera din klocka utan att behöva springa ner till till någon urmakare som ska stå och ta 200 spänn för att byta spänne på det liksom. Jag kör ju en klocka från 1000-talet i den serien som kallas för First 42 mm. och det är storleken på den som kallade boetten, ja urtavlan och boetten. Ja precis. Har, har jag googlar fram henne ja, nu. Ja, premium googling <laughs> verkligen. <laughs> eh svart med silverdetaljer och jag måste fan säga att det det växer på mig för att jag jag har alltid kört stållänk innan mm. såna klassisk dykar klockeaktig stållänk mm. du vet så här manligt häftigt så där tyckte mm. jag då sibifut. Men jag känner att ju mer de och använder den här desto mer funkar även den lite nettare varianten på mig. Mm. Och du som är lite nättare än mig, du kör ju en lite nättare variant själv. Jag kör 338 som är en lite mindre klocka och det är ju för att trenden går mot att man ska ha lite lite mindre urverk, harnes. Din obildade jävel. Eh uh, till den så kör jag ett uh, gott lite så här mockabruntt band så att det inte det är inte ett läderband utan det är mer i, i mocka style på det uh, och så har jag vit urtavla. Jag ty jag tycker att den blev uh, sjukt snygg. Vi är i alla fall jäkligt nöjda med våra klockor. Så så mycket kan vi säga. Och om du känner dig sugen på att ansluta dig till den här lilla sekten. Vår klocksekt. Ja, vad gör vi då? <laughs> då går man in på tuseno.se för det första. För där kan man hitta alla olika modeller och se vad man tycker om. Och sen tar man kontakt med tusenö. Så kan man få komma och klämma och känna på klockorna. Tack så jättemycket tusenö för att ni hjälper oss att göra BB-podden. ska vi ändå passa på när vi har en så vidsynt och berest journalist med oss i boden och och, och ta lite tempen på lite olika saker i både allsvenskan mm. och eventuellt i fotbollsvärlden i stort också vad säger du tycker? Jag. Ja. Eh, rätt eller fel att välta Slatanstatyn i Malmö? Eh, ja men jag säger som jag brukar göra när det gäller supporterkultur generellt sett för jag ser det här som någon någon slags eh, yttring från supportarna att jag jag kan inte sätta in mig jag kan inte sätta mig in i eh, deras besvikelse för jag har aldrig varit i den här situationen men som jag har förstått och när jag pratar med kompisar som är eh, Malmö FF Born and Bread eh, så är de extrem jävla besvikna och det är också förståligt att de är det att den här statyn inte har flyttats så det har gått ganska lång tid sen han meddelade att han skulle köpa 25 av Hammarby. Eh det det är ju det är ett så ruskigt fel eh tänk och felbeslut av de ansvariga eh, i Slatans statynfrågan. Eh så att så att någonstans måste man börja där. Ehm av eh, hur många Malmö supportrar finns det i Malmö? Ja, de är väldigt mycket fler nu än vad de var för ett par år sedan så man vet Nej, inte liksom. Men det, det är så att det är så att de bara hypotetiskt så de är 100.000 supportrar i Skåne som håller på Malmö FF. Ja men det är klart att det finns en eller två som också är redo att såga ner statyn. Sen finns det 99.998 99 som inte vill alltså som inte beredd att själva gå dit och riskera det man riskerar när man sågar ner. Den. Eh men men det, det det och jag jag har alltid respekt för att man är annorlunda och jag menar jag bara kolla på samhället liksom hur det ser ut. Eh så kände de om att det var läge att såga ner den där statyn då tycker jag att det någonstans är fint också. Sen hade inte jag gjort det men men men man måste ha lite förståelse för deras besvikelse. Eh framförallt så tycker jag ja. att det framförallt så tycker jag liksom man man ska vända på det och och rikta kritiken mot dem ansvariga för att statyns på en delägare i Hammarby IF eh, står framför deras arena där de ska passera inför varje hemmamatch och där man kanske till och med passerar på vägen från jobbet och när man tar sin söndagspromenad eh det det, det är liksom ja det det jag det är såna slatan säger att om ja, han är Malmö och alla som på något sätt för, som försöker försvara beslutet att statyns ska stå där med att säga att Slatan är, är har gjort mer för Malmö än någon annan och att det handlar om Malmö FF på kartan och så där. De de man inte fatta någonting för det är inte det det handlar om. Eh utan alltså för, för mig handlar det jävligt mycket också om att Malmö FF supportarna är de enda i det här landet som alltid har stått bakom Slatan. Oavsett vad det är han har gjort och vad som har hänt kring honom så har de alltid stöttat honom. Och det det är jag märker när någon gång mot förmodan skriver en kritisk text om honom då är det Malmö FF supportrar som har råd sig och så har det alltid varit. Och de känner sig såklart extra svikna eh, när han kliver in i en direkt konkurrent dessutom en rival. Och det det ja, jag har alltså jävla förståelse för den besvikelsen. Så att det, uh, ja, det vill de såga ner så var det väl rätt. Jag står på deras sida mycket mer än eh, en en slatans sida i den här eh slä slatan de ansvariga sidan. Om om vi ändå är inne på slatan här nu då så vill ställa av allt vi har med honom att göra. Jag har ju någon så här utopisk tanke att om, om man tittar på landslaget och slatan mhm vårat landslags högsta nivå är ju måste ju ändå vara eh, om man på något jävla sätt lyckas implementera honom som en sista spjutspets i det som redan är ett välfungerande landslag. Ja. Det borde ju vara det liksom den ultimata svenska landslaget om om man ska plocka ihop det som man sitter och när man spelar FIFA liksom för att Sverige ska ha en chans att faktiskt kanske till och med plocka hem en titel eller en medalj i i ett mästerskap fotbollsmästerskap. Du menar att om du sätter dig och ska spela FIFA så väljer om du hade fått möjlighet att byta ut Alexander Isak motlatan i den FIFA uppställningen ja, så Ja, det är Max Berg för den delen också liksom. Äh, inte alltså, Marcus Berg kanske, nej, men jag nej. förstår vad du menar. Ja, alltså ska kort sagt om vi ska ha en chans att faktiskt ta en medalj eller någonting i ett i ett fotbollsmästerskap så måste vi pröva den vägen för att vi är inte tillräckligt branas vi måste ha med varenda spelare som är så bra du du fattar du fattar ja. vad min TC borde man inte satsa allt på svack nu tror jag ändå. att Sverige om allt stämmer alla är skadefria alla nyckelspelare är skadefria eh faktiskt kan gå till en final eller en semifinal i i EM i sommar eh för eh, mm. jag tycker att Jan Andersson är så pass liksom bra på att på att få ut maximalt av laget både kollektivt och individuellt. Men eh, jag jag är också helt övertygad om att Slatan skulle det här man pratar om att han inte skulle passa in i gruppen, att han skulle röra om för mycket och ta för mycket plats och så där. Jag det det är det köper jag inte alls utan eh, jag går bara på hans fotbollskunskap att ta Hantera det där ja, absolut och det skulle alla göra. Jag har pratat med Albin och Ponno och alla om det här då. Det, det det där är bara bullshit att han skulle komma in och förstå det. Det kanske var så där och då att han behövde flyttas på. Så kan det ha varit. Eh, men om han skulle komma in i det här läget så skulle han bara vara en boost. Han skulle vara erfarenhet, han skulle vara Pondus eh, och jag tror också eh rent eh, sportsligt, rent eh, liksom kunskapsmässigt ute på fotbollsplanen hans kvaliteter skulle skulle i, definitivt höja eh, det svenska landslaget alltså att växeldra alltså kör en Kwaison till exempel slatan på topp tror jag skulle vara perfekt. Eh och så dessutom då man har de offensiva alternativen på kanterna med Emil Forsberg, Kolosevski, om Viktor Claesson kommer tillbaka kan se man. Alltså det det det det skulle bli en offensiv som också skulle klara sig i defensiven. Eh, Emil Forsberg, Haller, det är en Kolosevski. Han hyllas väldigt mycket i Parma för hans defensiva kvaliteter också inte bara för de poängen han gör så han kan också spela i det Jan Anderssons systemet eh, och så med den spetsar man har framåt fan det skulle kunna bli ju bra som helst men men jag skriver i krönik om det här eh, liksom närrebrand som mest när man var som mest emotslattnat att jag tycker att han ska ju komma tillbaka i landslaget för eh man man man förstorar allt det här med att han kommer in och och eh som man säger eh, spränger det angreningsrummet och och förstör gruppmoralen tvärtom tror jag att det skulle vara speciellt i det här läget nu. När det har gått några år och och Gugges favoritordspråk hade runnit så jalla mycket vatten under bron han. Så att det, det där är liksom borta. Eh nu har det ju Janne Andersson öppna. Jag vet inte om man ska säga öppna, men han har väl sett sagt samma saker egentligen även om det blev rubriker nu men men eh ser att han gläntar lite på dörren då eh till någon slags försening med med slatan. Eh inför januariturneringen nå så att ja men han är välkommen det är bara att du bara hör av dig och jag menar skulle Slatten eh, känna att han vill och eh, dessutom kunna svälja lite stolthet då då då är det en möjlighet. Jag frågade om odds på Twitter här jag såg jag att Betsson hade 10 gånger pengarna på att han är med i Jan Andersons trupp. Det ja, det det det finns det är möjlighet. Jag är på jag är på din sida. Jag tycker att Slatten ska med och jag tycker att man ska göra allt man kan för att få med honom. Det tycker jag alltid nästa punkta då Örebro <laughs> Nej jag ska jag bara jag ska jag bara det är för fan en jävel som vi snackar om Örebro Men som Örebro jag är, vet du var jag i Kompis med Örebro just nu vet du varför för att vi har sålt så jävla mycket biljetter om <laughs> 500 plåtar eh i Örebro det kommer bli då vet vi eh, Live Nation som vi jobbar ju eh då vet man att det kommer bli slutsålt så att jag eh, jag är superpro Göteborg eh, Göteborg Göteborg var ju sinnessjukt jag sålde vi slut på en kvart. Eh um, så så att Göteborgs Det är eran eran eran ja. Det är eran live turné med ja, Toto Valotto det det som du pratar om inte. nu, men det kanske folk har fattat. Ja, ja. men ja, det ja, är inte. Det vet man inte. Men vi ska inte prata men, men nu fick de alldeles för mycket över bord. <laughs> det var med så. Det var med menar man som ett skämt här. Östersund spelar eldsvenskan eh 2020. Och vi tycker att det är vad vad vad fan vad har vad va har ni tappat skallarna i i för jävla vad har ni doppat i alla strumpor i för att för att och gå tillbaka till dina juggelösningar. Och vi tyckte ju förra året att fan AFC det är inget man ska ge inne och stötta. Eh Östersund 20, 2020 2020 i verkligen liksom att ta det ett steg till nästan mm. känns det som. Även om det inte eh, handlar, o oh, det ja. handlar väl om föreningsdemokrati någonstans också. Eh men alltså det är två olika frågor, men framförallt som du säger, det är mycket värre ja. det som eh liksom Östersund har gjort. Det är ett lag som spelar i allsvenskan på falska grunder nu. Det det ja. det säger jag i alla fall jag från mitt perspektiv. Och då känner vi liksom vad ska man då göra för för liksom att slå tillbaka? Och just fallet Östersund så så är det ju verkligen så att det är ekonomin som som det hänger på. Så så jag och Patrick vi, vi har pratat om att lansera något som vi kallar för nollvision 2020 i Östersund. Det vill säga kan vi få med oss alla alltröndska lag eh supportrar på att vi åker inte till Östersund och stöttar eh, den jävla fuskklubben där uppe. Vi ska ha noll personer på deras bortaläktare under hela 2020 mm. och med tanke på hur jobbigt det är att ta sig till Östersund Det Så... kanske till och med Bayern kan va på den här då. Ja, precis. Även om mm. de kanske får drycka öl hemma istället ja. liksom. Ja, framförallt så kanske det finns ganska mycket Bayern supportrar uppe i norrland som är sugna på att gå på den matchen. Eh men då får man väl sätta sig på långsidan då <laughs> <Så> eller. <sätt, där laughs> men de kan ta på sig sina hockeytröjor ja, bara synda. Ja, och så jävla sen, ja. långt är in det utifrå Dalarna heller. Eh och det går väl busslaster, men då får ju sätta sig på på långsidan och och, och hålla trutten och och dricka öl istället. Eh framförallt så men när man, du ser de... nollvisionen så är jag ju sugen på uh, att få en uppdaterad siffra på uh, noll, den riktiga nollvisionen som regeringarna satt ut för tanten Åke sen eh i trafiken där att noll skada. Det, det går så där tror jag. Man gillar ju ändå när bra. man när man har höga mål. Vad är det man säger? Men du menar att vi ska försöka slå så här bara vi slår trafikverket så vi är nöjda liksom. Ja, precis. Ja, kanske är det det då. Det är den matchen vi går. Nej, jag tror ja. nej, vad fan bojkotta. Bojkotta skiten nu den här alla klubbar. Uh, och så är det klart man ska gå på hemma på, på hemmamatcherna självklart. Då ska man inte bojkotta, men där där kan man ju snarare Studio, göra sina röster hörda med banderoller och och det kommer det kommer det kommer också ske såklart. Där är eh de allsvenska supporterskaran är väldigt kreativa. Eh men eh, jag ställer mig bakom den till 100%. Nollvision 2020. Jag skriver under. Vi sträcker ut handen till alla allsvenska supportrar till alla riktiga allsvenska. Ja, uh, uh, det gör vi. Ja bojkott bort med skiten ja, bort med där liksom bort med skiten och, och även alltså även om det är inte supportarna Östersund supportarnas fel att det här har hänt så ska de ändå få höra den när de när de reser. Det är fan deras fel. De har backat det hela vägen ja. så. Det är fan deras fel. Ja, och vi kanske också ska ska förklara här nu det sista som ändro är att Östersund då har hör eh, godkänts eh, spel i Allsvenskan 2020. De har fått sin elitlicens och detta på grund av att de från ingenstans har fått en anonym sponsor eh, på som skickar in runt 15 miljoner kronor i klubben. Och om man ska då sätta det in så här så här verklighetsförankra det så skulle 15 miljoner till en klubb vara den enskilt största sponsorsumman någonsin i allsvenskan och det här företaget kräver inte ens exponering, vilket inte gör att alla fattar att det här såklart är helt jävla osannolikt och Top, inte har hänt. Toppsälj av ÖFK-marknaden. Ja, ja, så dessutom och, och så tenderar det att vara någon slags ekonomisk licens. doping. Det här åker ju internationella klubbar på i visserligen ett mycket liksom, större perspektiv, men att uh, Fly Emirates kan liksom inte gå in och betala. Ge uh, 43 miljarder till Manchester City för då det är ekonomisk doping. Alltså det är inte rimligt att de betalar så mycket. Mm. Så tema det finns finns en sån problematik i i den här sponsringen också tycker jag. Eh så som, som man som man kanske borde lyfta eh, och som man kanske borde diskutera mer som inte jag läst speciellt mycket om. Eh och man nu har ju pratat med ekonomiskt doping tidigare så är det här är också någon slags ekonomiskt doping. Eh, vad säger FIFA fair, place, eh, fair play fair play om eh, vad skulle de säga om eh om en sån här grej? till exempel eh uh, så att eh uh, ja det är ju högst problematiskt och och så självklart så blir det någon slags läckage också alltså det går inte alltså du kan mer eller mindre så säger man ju att det är bara att köra till alla klubbar Så visst en gammal puck också med Öster Sunds som, som vi sällan lyfter men jag minns en gammal intervju med Daniel Shinberg han pratade om att ingen spelare i laget har över exakt 20000 i lön om ja, det var 40000 jag tror inte hast ja. det var 50 Aj, ja det spelar ingen roll det var en låg summa i alla fall med tanke på att snittlönen i allsvenskan om jag minns rätt nu är kring 1050000 kr äh, var på då Daniel säger att nej men det är ingen som tjänar mer här just i Sund och och vill man tjäna mer får man gå någon annanstans vi håller ingen ändå lyckas man hålla kvar spelare som sammangår oss och, och liksom riktigt <laughs> spelar i kvar ja, i klubben. Och, och det är no, ja men ja, precis. Det var märkligt och, då och det, det det det, det luktade lite fisk. Och nu när vi sitter i Göteborgs podd om om det hela. Det är ingen bra fisk dock. Nej. Nej. Det är en rutten jänder. Ho rensad fisk. Mm. Nej, men det, ja. det, det är Ja, fortsätt. Gör det då en ja. mer förvånar. Men tror du, tror du att det kan till och med gått så långt att det på liksom att att det även har smugits pengar från Östersund upp mot förbundshåll för att få igenom det här? Nu är vi ute på djupfrågan med jag ställer frågan. Ja, nej men alltså jag jag är definitivt eh av den sorten som inte stänger en sån dörr. Eh, Jakob behåg när eh, spelskandalen rullades ut i Italien eh, kring 10-talets början eh och med de enorma resurser som man lägger på anti-maffiaverksamhet eh, och med den kompetensen liksom man har för att verkligen liksom gå in på djupet eh, och med krafttag liksom eh verkligen eh, försöka liksom bli av med ja men som i det här fallet då eh, matchfixing. Jag har aldrig sett i ett annat land eh är eh eh myndigheter går in med såna krafttag. Uh, och då var det jävligt då var det intressant för då satt jag i Nyhetsmorgon med Steff och så här och försökte förklara det här med matchfixing. Då började det prata sig i Sverige. SVT gjorde en fantastiskt dålig dokumentär om uh, matchrapporterare som definitivt inte var på de allsvenska arenorna eller på division 1 och superettan arena för att göra upp matcher utanför oddsättare och för för all del flash score och, och live score appar och så där. Eh då blandade man ihop greppen så jävla mycket i Sverige så ja, då försökte jag förklara liksom att matchfixing det det finns överallt och det finns överallt där det finns pengar att tjäna och det här är internationella illegala spelnätverk eh, som gör upp matcherna och det så det är liksom krafter de enorma liksom krafter som kommer in och då blir det svårt för två tre spelare i en superatlantklubb kanske och se nej ibland beror på om han har för bakgrund och så där. Så att jag försökte förklara det som att det var toppen på ett isberg att vi kommer att se mycket mycket mer av det här i Sverige. Men då då pekade ju alla på Italien och sa: "Haha, titta vad de håller på med. Det är bara Italien man håller på med den här skiten." Då hade man redan sopat det under mattan i Tyskland, man hade sopat det under mattan under mattan i Spanien där där det redan hade liksom kunnat rullas upp en lika stor spelskandal. Så att såhär, så, så, de här grejerna finns internationellt. De är det, det, det är liksom det det det och det finns även i Sverige. Korruption. Ja, det är klart att det är större i andra länder och det det är bevisat och så är det. Korruption, vi har väl ja men jad låg korruption i Sverige. Däremot så finns det korruption och det sker i Sverige. Eh uh, och, och och därför så vill jag inte stänga dörren till att det kan ha skett liksom nåt så. Jag tror inte det eh men var, varför skulle det inte kunna hända ingen trodde att det skulle kunna hända en allsvensk klubb alltså det som har hänt med Östersund nu det spola tillbaka backa bandet fyra år alltså ingen skulle kunna liksom se det här i spårkulan men det hände fan och det det sker matchfixing hela tiden i de svenska serierna hopsan Men vi är lite naiva i Sverige. Det är det som är problemet. Men jag jag väljer att inte vara naiv så att eh, jag håller den dörren öppen. Varberg mm. är nya i allsvenskan och mm. jag ska göra ett litet mini quiz med er två här. Jag kommer då. komma jag kommer att svara uh, att en enda grej i, förutom att jag vet att det ligger jävligt bra restauranger i Varberg och att jag vill besöka Varberg som uh. jag har sagt till min min min familj, vi, att fan vi vi måste åka, åka till... ner till Varberg. Jag vet inte varför jag bara fått det så här. Vi ska vi, vi ska visa det i Varberg men jag säger Hampus Sackrisson som jag känner och så ska ni ända två nu ska ni tillsammans säga två tyckens tillspelare till som spelar i Varberg. Det kan jag, jag kan inte se en ända. August Rönberg. Ja. Det är namnet en jag har hört. Han han har varit målvakt i blåvitt mm. en gång ja, i tiden och i Jävle typ och, och i Degerfors. Ja. Ann ja, har ni en låta ni ett lite ett så här fake uh, kunnig så som uh, Anders Markus Birro expert på. Ja, ah, just det, just det, det var han ja. Jag ah, har ingen jävla aning. <laughs> jag har hört namnet, det har jag gjort. Agge Ströma eller ringer en klocka, men uh, kan ingenting. Ja, det det, det det vi lär. kan kan du om jag om vi om jag Augusten här från från anläggets ställe, <laughs> Gusten. Om jag och Thomas här ställer frågan tillbaka då. Kan du ge mig kan du ge mig två namn i Melby? Eh, uh, ja, löken hade en galen serie rist jävla spelarna från Selvesborg och det var löken och det var bullen ja, men de de har ju David, David Lövkvist där ja. som som som var det som faktiskt gjorde mål på Valberg. Mm. Eh och så har du mittbacken Patrick Andersson. <laughs> Här. <laughs> och då i fällan då? Nej, det, det, det, men då vänta nu, de värvar ju han. Ja, ja, är men mm, det här är de, då de, de värvar ja, det är dåligt inord men ja. de värvar ju han från från från Sundsfall björ, Björken. Och så är det björ, nu. Björ, björ. Ja, ja, men, men det, det är ju inte. Jo, du sa ju kan du säga en i, i Mjällby. Käften och gå vidare. Hans ja, ja. Men pa, alltså de lovar att det finns någon Patrick Andersson ja, det gör det i klubben har hyrt rent. Erik Johansson ska man också alltid svara. Mm. Det finns ja. det alltid flera. Ja, sista. Okej. Okay. Jondal Thomasson är tränare i Malmö FF. Varför kan inte Daniel Andersson värva en ordentlig tränare? Ja, jag vet inte, det är bara för det. Vad håller jag... han på med? Ja. Ja, äh, det är en bra fråga. Det är ju hur vara... för alla oss andra. Han försöker gå sin väg som vi pratade om tidigare. Bara att den här vägen har inte visat sig vara äh, framgångsrik nu när man är 16delsfinal i Europa League. Vi går väl och vänd och vrida på allt i hoppa, men äh, ja, nej. Ja men han har ju sparkat alla tränare va ha så då är det uppenbar... han har ju uppenbart han har han för sin egen del så borde han ju tagit poäng av varann i sådana fall. Det hade ju rätt. Det hade inte det hade inte jag upptag, uppskattat eller de var inne och och och och, och... säger Jens Gustafsson ja, precis. Där. Det hade ju varit mycket mer safe i alla fall och förmodligen lätt till eh, en en mer liksom En framgång som man kan kvittera ut utan utan att liksom chansa. Men nu nu känns det som att han vill göra något spektakulärt varje gång och gör det. För jag tror inte liksom att Jonas Tomason här vecka var en stökig gubbe i största allmänhet ja, jag såg, och har gjort så ganska track record och när han vart korttid i klubben också fått sparken. Han hade något två års kontrakt i Holland som assisterande tränare han var bara där 9 månader. Ja, hade om man kollar på hans track record bara så blir man ju inte imponerad mm. snarare tvärtom då ska man vara skeptisk. Sen är jag en ung tränare så att det kanske finns med rätt miljö, rätt förutsättningar eh eh ja men tillräckligt mycket för att lyckas. Jag vet inte, men eh, kollar man också farligt för de tror ju oftast de tror ju oftast att de är i störst bäst och vackrast för att de har varit jävligt bra som spelare liksom. Ja, läcksänkande ja, syndromet på något, något sätt. Ja. ja, men då är det rätt det. Ja. Alltså det är ju den ja. det, det är ju definitivt ingen garanti att du ska bli en bra coach bara för att du har varit en bra spelare. Alltså det är ju det är ju Ja äh, men eh, snarare tvärtom håller jag på att säga. Alltså det är klart att det finns någon slags fördel med att ha spelat fotboll men eh, det finns alldeles för många exempel på tränare som har misslyckats med sina tränarkarriärer trots att de har varit stora spelare. Du vi ska strax släppa iväg dig Thomas, du ska få återgå till dina fotvårdsrutiner. Mm. Innan dess vill jag bara tacka tusende för att ni hjälpr oss att göra Bebipod, riktigt fina klockor. Passa på att kika in 1000o.se. Och gör det nu också. Lyssna bara inte gå in och kika. Det är jättefina klockor. Så men ibland blir det så där man lyssnar lite, ah, ja, nu är det där klockorna, men gå in och kolla superklockor. Jag vill bara ha det sagt. Tack så mycket Thomas och du eh vi ses väl eh, när när ni ska ner här nu i ja. Jag utom tränare. Jag ska ner och spela cup fram. Vad det där blir ja, dåligt. Ja men först ska jag ner med mina tjejer och spela cup i Åby på Åbyvallen. Eh det är G-Tex 409 med Niklas Alexandersson i spetsen ordnar ni visste ni det? Och han han coachar Gitex uh, 109 uh, och de har hetsat om att de är så jävla bra och hit och dit på Instagram hatmatchen. Så att uh, jag skokade ja, mina tjejer och sa typ du ska skiten ur varenda bäst svenska lag som som kommer dit och det ska bli så jävla underbart. Du ska få ett, ett riktigt jägartips ja. här nu då. Det finns ju en ramsa som, i blåvet i alla fall som är sämre klacken G-tex. Är det så? Ja, nej, ja, ni sämre klacka. Ja, kla ja. Vi, jag, vi... jag tror att du förstår ungefär hur den går. Ja, nej, jag tror. Ja, det är ju sämre klacka Bayern, det är ju här uppe då, men Ja, men du vet. Ja, men det är en det är en variant. Ja, så blir klart att dit ska ta med mig ner till Åbyvallen. När är den här kuppen då för vad var det för polis som jag vill se spelade? 1 april, 1 maj. Kom ner och liksom stötta mina tjejer. Åbyvallen är en stor läktare så det är bara komma. Villarna inte sätta sig det sista avvarande heller så du tar hand om det där uppe och så rusta för strid mot Niklas Alexandersson. Ja, det ska jag göra. Jag vet att jag har blåvit killar på min sida i alla fall. Det har jag alltid.